Розділ 30. Саме час починати полив, весело сказав Габек, прийшовши вранці до відвідного ріка. Щоправда, цього разу я отримую не гроші, дещо інше, але попереду ще будуть поливи. Свої грошові збитки я завжди встигну повернути. Я не схибив. Лагідно синіло озеро, по горі, таке саме лагідне і втихомирене. Синіло небо, глибоке, прохолодне, зволожене нічними туманами, сонним диханням землі. Поратися коло води доведеться сьогодні тобі одному. Я буду дуже зайнятий, вів далі Габек. Наразі приведуть цю дівчину. Так ось вони вже ведуть. Хоча на середін подивився бік селища. До озера дорогою прямувала купка людей. Але я не бачу серед них дівчини. Як не бачиш? А Габек втупився в дорогу. Потім із подивом находжу на середина. Придивися уважніше, узокбаю, в тебе очі гостріші за моїх. Тільки старі, підтвердив на середін. Розумію, зловісно сказав Агабек. Вони йдуть знову конючити. Але я не з тих дурнів, які піддаються на умовляння і обм'якають від сліз. Дивись, як я зараз їх вишпечу. Він надувся, розщепіри в лікті, очі його звузилися, борода випнулася, потилиця напружилась, волохата шия пішла у плече. Старі наблизились. Попереду йшов Мемедалі. Ще вчора жалюгідний, тремтічий. Він за одну ніч Неначе знову народився Він простував твердою ходою І дивився в обличчя Габекові Прямо і сміливо Як рівний За ним йшли двоє землеробів Коваль, Гончар, Коновал І позаду всіх Чайханник Сафар Мамедалі вклонився без раболіпства Не надто напружуючи Свою стару спину Прийшов термін поливу «І ми хочемо одержати воду!» Інші старі погладили свої бороди, закликаючи благословення на майбутній урожай. «Одержати воду?» – грізно запитав Габек. «Але чим ви збираєтесь платити за неї?» «Моя умова тобі відома, старий. Твоя дочка!» «Моя дочка – не товар для торгівлі!» – відповів Мамедалі із твердістю і гідністю, яких вчора не можна було в ньому й припустити. Хоча на середні ладен був кинутися до нього в за цю сміливу відповідь. Старий підтвердив одну з найдорожчих його думок. Свобода від голоду і страху ось що потрібно людині, аби вивергнути із своєї крові низьку арабську краплину. Агабек стивовано дивився на Мамеда Алі. Звідки набрався старий такої зухвалості? То чим же ти думаєш заплатити? Ось! Старий витягнув із пояса шкіряний потертий клуночок. Це що? А подивись! Агабек взяв клуночок, смикнув зав'язки. Сафар, котрий стояв позаду всіх, витягнув худу шию, і цього разу він залишився вірний собі. Переконаний, що все закінчиться погано, і коштовності виявляються, звичайно ж, фальшивими, як він і говорив вранці в Чайхані. Дивна людина, він умів сховатися від радості, навіть якщо вона сама до нього летіла. Решта мовчали, однаково готові і до переможного тріумфу, і до ганебної втечі. Побачивши золото та каміння, Агабек змінився в обличчя. «Ти ти взяв?» «Знайшов?» «Знайшов? Де?» «У своєму саду, під корінням яблуні. Мама, де лі, ти розказуєш мені казки?» «Я надто старий для цього». «Та й чи не однаково тобі де я взяв?» «Дивно. І підозріло». Пробурчав Агабек, висипаючи на долоню коштовності. Під вранішнім яскравим сонцем вони горіли ще блискучіше, ніж вчора під західними променями. Тьомущі люди кажуть, що вони коштують набагато дорожче, чотирьох тисяч. Почав Мамедалі. ще люди, перервав його Агабек. Де ти тут ухитрився знайти тьомущих людей серед такої ж неотесаної мужви, як сам? Він заховав коштовності в кишеню. Гаразд, я згоден. У Закбаю пусти воду. Брязнув ключ, хоча на середін зняв замок. Старі, по два з кожного боку взялися за ручки коло ворота. Іржаві ланцюги напнулися, заставка поповзла вгору, тискуючись у розбухлі пази. Вода, утворюючи склоподібний увігнутий вигин із довгими воронками, що крутилися по краях, хлинула під заставку в лоток. Її дзюрчання посилювалось, переходячи в рівний гул. Вона бігла сухим річищем, а река, і гнала перед собою каламутний пінявий гребінь, який злизував сухе листя, гілочки, пташині пера, все, що траплялося на його шляху. Вздовж ріка, немов розгортався блискучий гладкий шовк, стрімко застилаючи дно. Вода. Здалеку долину в частий дзвін матики об матику, Вода підійшла до полів. За хвилину дзвін повторився, віддаючись у різних кінцях. Вода розливала, старуючи життя рослинам, деревам, а через них і людям. Мамедарі схилився до ріка, благовійно мочив сиву голову, бороду. Старі молились. Весь день чайхана Сафара порожніла. Усі чоловіки були на полях. Тільки ввечері, вже в сутінках, вони розійшлися, доручивши нагляд за поливом, особливо довіреним старим, відомим своєю чесністю. Їх зобов'язали всю ніч по черзі охороняти від галуження головного река, не всипуще стежити, щоб кожне поле, кожен сад одержали повністю свою воду, і жодна краплина не згубилась. Водяний злодій Каміль – Ще з молодих років незліченно битий односельцями за крадіжки води, був цього разу переданий під нагляд моли, який мудро вирішив посадити його всередину мінарету і надійно замкнути там до ранку. Місяць, що зійшов, побачив під собою ті самі поля й сади, але тепер на них була кинута зверху плутанина срібних ниток. Це блищали, стромували бігли в усі кінці – повнені водою ареки, переплітаючись, розходячись і знову зливаючись. І тиша була цієї ночі особлива, вся в переливах тихого дзюрчання і потаємного плескоту й булькання. Часом чулося неясне чмокання, наче сама земля, почувши на собі прохолодну вологу, ворушилася і зітхала у вісні. Люди так втомилися на полях, що розійшовшись по домівках, Одразу ж лягли спати. У Чайхані коротали нічний час тільки четверо старих, яким опівночі півночі належало вийти на охорону води. Розмова йшла ясно про вчорашню знахідку мемедалі. Сам він у в розмовах не брав. Сьогодні йому довелося стільки разів повторювати цю історію, кожному чоракці окремо, що старий зовсім з ним міг, і тепер обмежувався лише безсловесними звуками. На знак підтвердження мукав, на знак заперечення клацав язиком. Не самі ж вони виросли під яблуною ці коштовності. вигукнув Сафар. Можливо, вони лежали в землі на цьому місці вже багато століть, озвався старий. Маме далі клацнув язиком. Лежали багато століть. Хіба не обкопував він яблуню щороку? Чому ж не бачив їх досі? «Ти, мабуть, просто не помічав клуночка. Думав, це грудка землі». Така здогадка зачіпала честь маме далі. Він був не з тих садівників, які, обкопуючи дерева, залишають грудки. «Навіщо гадати? Навіщо думати?» – не витримав він. «Звідки взялися коштовності?» «Ясна річ від Аллаха. Хіба не він всемогутній? Хіба таке диво не до снаги йому?» Сафар злякався. «Алах?» – схаминися Мамеделі. «Ти хочеш сказати, що сам Аллах відвідав вчора твій сад?» «Ну, чому ж обов'язково сам?» «Він міг послати когось із праведників?» «Дідуся Турахона, наприклад». «Дідусь Турахон?» Якраз недавно було його свято. чуряцькі дітлахи, подібно до Коканських і всіх інших, теж вивішували в садах і виноградниках свої тюбетейки. Дідусь турахон!» Відразу ж прилинули до старих спомени, відгомін тих благословених літ, коли і самі вони, хвилюючись і завмираючи, пришивали до своїх тюботеяк різнокольорові ниточки. У холодній пам'яті розуму він міг затихнути, згаснути цей далекий відгомін, але в пам'яті серця ніколи. І час у закопченій тісній чайхані повернувся назад. Старі згадували і знову ставали дітьми. Беззубі, змошкуваті, старезні. Вони, виявляється, постарілою війшли до сутінків буття лише тілом, але в серцях зберегли незаслу зорю свого ранку. Легке, прозоро-золотисте світло, що зустріло їх ще в колисті. Того, хто вміє дивитися на людей з увагою, це не здивує, він знає, як багато дитячого всі ми носимо в собі. Можливо, справді, дідусь Турахон, задумливо сказав один старий. Але ж у домі Мамедалі немає дітей, засумнівався другий. То що, підвищив голос Мамедалі. якщо він любив мою Зульфію маленькою дівчинкою, чому він має її розлюбити? Врешті-решт старі вирішили, що Мамедалі має рацію. Коштовності приніс турахон Настання півночі поклало край розмови у Чайхані Старі розійшлися на поля Мамед був задумливий, глибоко зітхав Звертаючи погляд до нічного неба, до зірок Що здавалися йому близькими, пухнастими, теплими Крізь ворушливі сльози, які що хвилини застилали йому очі до його нього піклуванню сади і поля знаходилися в голові арека, у самій верхній його течії. З мотикою на плечі він йшов берегом, уважно оглядаючи виходи дрібних бічних ареків з головного річища. Чи не утворився десь піщаний нанос, що перешкоджає вільному струму води? Іноді він зупинявся, двома-трьома ударами мотики виправляв помічення негаразди і йшов далі. На зустріч йому струмувала вода, що, ховаючись у чорній тіні дерев, що виблискували на відкритих місцях уся в дрібному розсипі зоряного срібла. Шлях йому перетнула велика дорога. Він зупинився, помітивши збоку на містку двох якихось опівничників. Став дослухатися, не виходячи з тіні. По голосу пізнав Агабека. Про другого здогадався, охоронець озера. «Значить, завтра, у узугбаю, ти відкриєшся переді мною, посвятиш мене в цю велику таємницю?» «Так, завтра о півночі, господарю». «Пам'ятай своє слово». «Я пам'ятаю і додержу його». Вони зійшли з містка і попрямували просто на Мамеда Алі. Старий не хотів зустрічатися з ними, але довелося. «Хто тут?» – крикнув Агабек. «Я, маме Далі, охороняю воду». «А, маме Далі, ну охороняй, охороняй. Та дивись, не забувай охороняти й свою дочку. Адже після цього поливу буде наступний». Обличчя старого спалахнуло. Він закинув голову, аби гідно відповісти. І промовчав. Отруйна крапля в його крові не дрімала. Вранці вона поступилася, а наразі відплатила за вранішню сміливість. Ця краплина була головною союзницею Агабека та всіх інших Агабеків, скільки їх не є на світі. Головною опорою їхньої неправедної могутності. «Кожен за себе», – шепотіла вона людям. «Брехня. Ті, хто живе за цим правилом, ніколи не можуть постояти за себе у великих справах». Присівши на камінь, старий задумався. Не встигнувши позбутися одного лиха, він уже був пригнічений тяжким перечуттям наступного. Певна річ, він відмовить, якщо Агабек знову заждає Зульфію. Відмовить, з повним правом. Один раз він уже сплатив за всіх. Тепер черга за іншими. Але може трапитися і так, що Агабек не візьме грошей або зульфія, або залишайтеся без води. І знову зберуться в чейхані старі, знову скажуть. «Мамеде Алі, ти один можеш врятувати нас. Що робити? Що робити?» «Із цього діла є вихід, і дуже простий», – раптом сказав, хтось зовсім поряд. Старий здригнувся. Перед ним стояв охоронець озера. Один, без Агабека. «Який вихід? З якого діла?» Із того діла, про яке ти зараз думав. Я нічого не думав. Я дрімав. Хай буде по-твоєму. Вихід з того діла, про яке ти зараз дрімав. їх найшвидше свою Зульфію за Саїда. От і все. Коли вони стануть подружжям, хто зможе їх розлучити? Старий Сторопів. Яким чином проник цей охоронець у його думки? Не дивуйся, півдальний охоронець. Я не чародіє, не чаклун. Ти просто надто глибоко занурився в свої думки І почав думати в голос Думати в голос? Яка необережність Старий закриктав, заворочився на камені Яка необережність Завтра вже все буде відомо Агабекові Ні про що я не думав Залиш мене Яке тобі діло до мене та до моїх дітей? Ага, про моїх дітей, сказав ти Значить, подумки ти вже давно їх одружив Тепер справа лише за молою. Друга похибка. Він небезпечна людина, цей охоронець. Він ловить на кожному слові. Краще триматися від нього подалі. Старий втавано позіхнув, підкинув на плече свою мотику. Піду перевірю воду. Але, як виявилося, не так легко було позбутися охоронця. Він пішов поряд. «А скажи, маме Алі, по совісті?» «Де ти взяв коштовності?» «Присягаюся, твоя таємниця помре зі мною?» Випитує, підісланий Агабеком. «Я знайшов коштовності в своєму саду під корінням яблуні!» Сердито, майже грубо, відповів старий. «Але хто поклав їх туди?» Терпець старому урвався. Він суворо подивився охоронцеві просто в очі. «Хто поклав їх туди?» «Хтось не схожий і на тебе, і на твого господаря. Хтось добріший, чиє я благословен завжди, скрізь і навіки. Ти зрозумів?» І він відвернувся, вважаючи, що сказав достатньо, навіть із великим запасом, аби надалі між ним і охоронцем не виникало вже ніяких розмов. Але охоронець не йшов. Він стояв, загороджуючи стежину. Спокійним владним рухом, Мамеда Алі відсторонив його. «Пусти, я піду!» Тут сталося щось несподіване. Охоронець раптом схопив старого за плечі і тричі міцно струснув, вигукуючи: «Ну, ясна річ! Дідусь Турахон! Як я сам не здогадався, не зметукував. Так само раптово він скинув з плечей Мамеда Алі свої руки і швидко пішов, майже побіг дорогою. «Божевільний!» Жодного іншого пояснення старий підібрати не міг. Одне тільки не Невже Габек осліпнув і не бачить? Утім, якщо не бачить, яке діло Мамеду Алі? Адже не йому провалить колись мотикою голову, непомітно підкравшися ззаду цей охоронець. Треба від них обох подалі. Хай самі собі розбираються, як хочуть. На цьому Старий перервав свої роздуми і, не поспішаючи, побрів назад, Берего моряка, вслід за водою. А хоча на середі не йшов, а летів до своєї мазанки. Біля мазанки, зачиївшись в реп'яхах, чекав на нього злодій. Це було надзвичайне побачення. Злодій заливався сльозами подяки, а хоча на середі говорив йому, «Так, ти прощений, і навіть визначений знаком особливої милості. Чи готовий ти до подальших подвигів на славу Турахона?» Злодій протяжно схлипнув, кулаком вдаривши себе в груди. «Тепер я сповнений такого завзяття щодо добродійних подвигів, що міг би вкрасти самого Міняйла разом із його розпусною дружиною і навіть її коханцем. Наказуй!» «Що скажеш ти про перетворення на ішака?» «На ішака?» – злодій вгамував ридання і з побоюванням подивився на ходжуна середина. «Це надовго?» Ні, на короткий час Слухай уважно Вони говорили до ранку Спочатку тільки виднілося Ніч довго не хотіла здаватись Чинячи опір у ранішньому світлу Нарешті світло перемогло І віддалилося від темряви Яка відступила на захід І залягла там У похмурих горах Хай буде світло Зійшло сонце Бризнуло промінням по всьому неосяжному світові. Голосніше заспівали птахи. Злодій покинув халупку, несучи в просвітленій душі нові сподівання. Розділ тридцять перший. День пролетів на крилах турбот, І знову на зміну йому зійшла на землю ніч у своєму прозорому темно-синьому плащі з алмазами зірок. Ходжа насредін, сидів на камені біля дверей мазанки, подумки перевіряючи, чи все готово, чи все завершено для сьогоднішнього рішучого діла. На стежині вдалині почувся хрускіт щебеня під важкими кроками. Ця Габек поспішав до мазанки, щоб сприйняти велику таємницю. Хоча на середін зустріла Габека і поважністю, що відповідала важливій події яка мала відбутися цієї ночі. Його уклін був сповнений стриманої гідності, рухи неквапливості, мова небагатослівна і значуща. Посадивши гостя на своє ліжко, він сів на почапки перед палаючим вогнищем і став помішувати ложкою в маленькому казані, де кипів якийсь пахучий трав'янистий настій. «Це що?» – запитав Агабек. Чи рівна суміш» відповів Ходжа на Срідінь, повернувши до нього обличчя, залите полум'ям з одного боку і чорною тінню з іншого. Полум'я у вогнищі догорало і затихало, зрідка скидалося судорожними спалахами. У халупці потемніло, і шаг в кутку занурився в чорну тінь, як у непроглядну воду, і тільки бурчанням у животі та сопінням нагадував про себе хоча на середін зняв казан, накрив дощечкою. «Хай потихеньку остигає, а ми тим часом поговоримо, господарю. Я мушу тебе підготувати, аби страх і безмірне здивування не перервали нитку твого життя. Хіба це небезпечно? Для непідготовлених небезпечно». Роздувши вугілля, він запалив масляний гніт, укріпивши його на стіні. У слабкому світлі знову неясно позначилися у кутку і шаг, спочатку зеленувато вогненним бідливом очей, а потім довгими вухами, нарешті хвостом. Він дістав сьогодні тільки півкошика коржів, решта була прибрана у протилежний кут, звідки нестерпно дратувала його своїм запахом. Він хвилювався, ворочався, зітхав, скріп копитом у глиняну підлогу, але хоча на слідін був непохитний, навіть не дивився в його бік. Його поглинули з головою інші турботи. Аліфлам мім. раптом і різко скрикнув він, примусивши Габека зднутись. Аліфла ра!» Кабах, Ченоза, Тунгусу, Чунгусу. Піднявши руки, він обійшов халупку, зупиняючись у кожному кутку. Потім щільно причинив двері і повернувся на своє місце. Тепер же нас ніхто не підслуховуватиме. А хто міг підслуховувати нас раніше? запитав Габек. Адже ми раніше були тут тільки вдвох, якщо не брати до уваги Ішака. Тс, господарю, скільки разів я просив тебе не вимовляти вголос цього непростойного базарного слова? Він підвівся. Відважив Ішокові шанобливий уклін. Той радію пожвавився, ворухнув ухами, замахав хвостом. Але коржа не отримав. Ні, господарю, ми були тут не вдвох і не в трьох, сказав ходжа середін. Хіба ти не знаєш, що окрім видимих істот, світ населений ще безлічу невидимих, які однак розуміють людську мову? Невидимі істоти розуміють людську мову? «То хто ж це такі?» посміхнувся Агабек, бажаючи показати своєю усмішкою незалежність і сміливість власного розуму. «Це душі людей, загиблих неправедною смертю, головним чином душі повішених», пояснив Ходжана Средін. «Деякий час перед тим, як з'явитися на суд Всевишнього, вони залишаються ще на землі і блукають у пошуках заупокійної молитви. Вони завжди крутяться коло живих, і бувають вельми докучливі, доки живий не здогадається помолитися за них. До тебе, господарю, вони мають особливо чіплятися, додав Ходжана Середін, мов би мимохідь. Чому ж це до мене? – насупився Габек. Скажи, коли ти був головним міським судею в Хорезмі, чи не доводилося тобі засуджувати когось до повішення? Ці слова впали на голову Габека як добра ломака, Обмотано ганчір'ям м'яко, але оглушливо. Недовірлива усмішка враз зникла з його обличчя. Він боязко озирнувся в темряву, яка відразу стала для нього живою таємничою, глибокою і зловісною. Доводилось, звичайно, по службі. Ось бачиш, але ти замовляв за них, принаймні за упокіння молитви. За упокійні молитви. Така справа була б надто витратною для мене. У хорезмі ловлять тільки стільки різних злочинців. Ось тому невидимі до тебе і чіпляються. А звідки ти знаєш, що вони до мене чіпляються? Тому що вони можуть бути все-таки трохи видимі для витонченого зору. Трохи. Ледь-ледь. Так щось подібне до склистих червячків, що плавають у повітрі». Я давно їх помічав над тобою. Та ти і сам їх бачив, і не раз. Тільки не знав, хто вони. Оскільки Агабек був дуже товстий і огрядний, то певно рід часто бачив склистих червячків, що, мов би, плавали перед його очима в повітрі, особливо, коли йому доводилося нахилятися і знову випрямляти спину. Так, бачив, але я вважав, що то від зайвої крові. Якби це було від зайвої крові, тоді б вони уявляли себе червоними, а ти ж їх бачиш прозорими, ніби безтілесними, розсудливо відповів хоча на Середін. Проти такого очевидного доводу Агабек нічого не міг заперечити. Слова, хоч на важко вразили його уяву. Він закинув голову, щоб перевірити, чи справді зникли всі склесті червячки. Його товстий загривок напружився, кров сповільнилася. І він побачив безліч їх перед собою. Він жахнувся. «Послухаю, загбаю!» – тужливо вигукнув він. «Ось вони! Ось вони тут! Нікуди не зникли!» «Заспокойся! Підбудьовся, господарю!» – відповів хачана на середін. «Надто лякати Агабека не входило в його наміри. Це не ті, це інші. Так, якась дрібнота. Ті, що небезпечні, зникли, а ці цілком безпечні». «Ну, гаразд. А як же бути далі? Коли повернуться ті небезпечні? Адже не можу ж я тепер сидіти, рятуючись від них у твоїй твої халупці до кінця моїх днів?» «О, Закбаю, о, нерозумний, навіщо ти мені сказав? Раніше, коли я не знав...» «Ти легко можеш їх позбутися, господарю. Замов в тутешньому молі поминальні служби на рік вперед і заплати відразу. Цього вистачить з лишком даючи таку пораду, хоча наслідін мав на меті відновити за рахунок Агабека чурацьку мечеть, яка своїми облупленими стінами, облізлим розписом і гнилими стовпами вже давно волала до щедрості парафіян. Агабек був найбагатшим парафіянином, але й найскупішим. Його варто було б покарати. «Звичайно, замовлю», – вигукнув він із полегшеним зітханням навіть якщо це обійдеться мені в тисячу таньга. Подумай, наскільки глибоко сиділа злочинність у цих людях. Навіть після смерті вони продовжують чинити бешкет. Але, на жаль, на жаль, вдруге їх повісити не можна. Закінчив Ходжано Середін. Не обов'язково вішати. Можна було покарати якимсь іншим способом. Ось усе, до чого міг піднестися його убогий, Тюремно паличний розум, навіть зітхнувшися з таємничим світом, що лежить по той бік земного буття. Тепер, коли Агабек був належною мірою підготовлений, хоча на середін вирішив перейти до справи, тобто до тієї головної таємниці, заради якої вони зійшлися цієї ночі.